Vechi cânte când doi, pe un pat de undă lină, a vocalelor ce scoți din figura ta divină, noi dormim, dormim cu toți și visăm cum că se face pe deasupra nostru un nor și de fulgere pace pe un câmp de alior. Te rugăm să -ți ții soava ta cântare peste mări, de miros de tei când nava nasuri ține în vânt și nări ce sculptate la o proră de un meșter parfumar, de mult mort, sub marea movă, risipit într-un ianuar, nins pe lucrurile lumii, scris în cărți alături cu străbunii.